Всього цього дотримували ще на початку XVII століття. У ті часи молодий міг навіть зректися своєї жінки, коли вона не могла дати доказів свого дівоцтва хоч би вже вони були повінчені у церкві. Тепер, коли молода призналась у своєму гріху перед тим, як іти в комору, обмежується тим, що не співають добрих пісень, та тим, що червона барва зникає з весільного свята. Крім того, навіть у тому разі, коли брак дівоцтва сконстатовано вже після виходу молодих з комори, молода може просити вибачення у всіх присутніх, і звичайно, її звільняють від усіх вище зазначених образ та кажуть їй на потіху – «Нехай тобі Бог простить, не ти одна на світі, по цьому люди будуть». А коли у твердженні Чубинського, що ніби всі ці ганьбливі звичаї вже одійшли до царени переказів, і є певне прибільшення, то все-таки треба визнати, що їх тепер додержують незвичайно рідко. Після всіх цих щойно описаних обрядів, молоду урочисто ведуть до церкви, щоб виконати над нею релігійний обряд виводу до церкви, а також, щоб покрити її. Дружко та піддружі, діставши від старости благословення, кажуть боярам взяти весільну корогу та йти наперед. Саме вони йдуть за ними, несучи з банок з пивом або пляшку горілки, а також ритуальний хліб, що його призначено для священника. Далі йдуть у парі молоді. За ними замужні жінки, а на кінець, позаду всіх, музики. Йдучи співають пісень, що в них хвалять дівоцтво молодої – та славлять той обряд, що має бути доконаний. Наша молода, як повна рожа, вона втіха цілій родині. Ми до церкви йдемо, подарунки несемо, жито й пшеницю, на щастя цілої нашої родини. Коли церкви спиняються, а дружко з дружим йдуть до священника та просять його перевести акт виводу. Прийнявши подарунки і діставши, крім того, ще трохи грошей, священник іде до церкви. У преділі священник читає перед молодими молитву, а потім бере їх за руки та виводить всередину у саму церкву. Там він читає молитву покривання голови та покриває молоду поверх намітки білим серпанком. Потім вони вертаються додому у тому самому порядку, проголошуючи в піснях, що вони у Господа Бога були, молилися Богу святій п'ятниці та святому понеділку, щоб провертів дірку. А дуже цікаво, що в деяких місцевостях, коли немає близько церкви, цей обряд ідуть виконувати до криниці. Йдуть в тому самому порядку, як ми це зазначили, ставлять молодих поруч перед криницею і покривають їм голови рушником. Не скидаючи рушника, вони мусять умитись, потім утертись тим самим рушником, що ним вони були покриті. Після того вертаються додому. У Лемків у Галичині Молоді, умившись в річці, кидали туди дрібні гроші. Молода мусила втиратися сорочкою свого чоловіка, а він – її сорочкою. Потім молодий брав молоду за руку і водив її туди-сюди по воді. Після того молода набирала води і усі вертались додому. Стародавність цього звичаю, каже Потибня, безперечна. Існування його наприкінці ХІХ століття було б засвідчене документально,